Bona nit a tothom i benvinguts al Cicle Aula Oberta dedicat al futur de Catalunya un tema que de fet ja vam tractar l'any passat però eh, com segueix fent de rigorosa actualitat eh, repetim, com ja va dir l'Anna Maria la setmana passada Nosaltres a l'hora de confegir el programa del cicle sempre intentem que els conferenciants que el convidem puguin tractar diferents aspectes del, del tema escollit Eh, perquè així és com si fos un cusle doncs al final tenim, després d'escoltar de, de, totes les conferències tenim una visió de conjunt força ample evidentment no exhaustiva per això eh, si la setmana passada el conferenciant que va venir, l'Albert Pont ens situant en el futur i ens parlar de, del desenllaç d'una de, de situació que eh, després del desenllaç d'aquest procés en el que estem immersos, avui tornem al present eh, i eh, tractarem de mirar, de treure l'entrellat d'una qüestió que surt a totes les discussions, que és com el cavall de batalla de les discussions sobre si es pot fer o no es pot fer la consulta als catalans sobre el futur polític de, de Catalunya que és la constitucionalitat Eh, per això hem convidat la Mercè Barceló que és una especialista en dret constitucional perquè ens parli de la constitucionalitat, del dret a decidir que és aquest eufemisme que utilitzem per no parlar de consulta eh, La Mercè és barcelonina però m'ha dit que venia a Palamós sí. i que també ha venit a Bordanesa eh, és llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona Preparar el doctorat al Max Planck Institut a Heidelberg, en Alemanya, i el 1988 va llegir la tesi doctoral que portà per títol al Tribunal Constitucional Federal Alemany criteris jurisprudencials en la resolució de conflictes entre el Punt i els landes. El 1990 obtingué la plaça de professora titular a la universitat i el 2006 esdevingui catedràtica de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona on imparteix docència actualment. Té altres activitats. Entre el 1994 i el 1998 treballar com a lletrada del Tribunal Constitucional a Madrid. Va participar també a l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 com a membre de la Comissió Assessora de la Reforma de l'Auto i també l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia del 2007, com a membre del Consell Assessor per a la Modernització de l'Estat de les Autonomies. La seva tasca investigadora ha estat dedicada sobretot a l'estudi dels estats compostos, en especial l'estat autonòmic espanyol i l'estat federal alemany, també dels drets i deures constitucionals, del sistema de fonts del dret, del dret processal constitucional i del dret públic de Catalunya. És autora d'un munt de llibres, en citaré alguns, El pensament polític de Serra i Moret, publicat el 1986, Dereços i deberes constitucionals en l'estat autonòmic del 1991, Dret públic de Catalunya, 2001-2003, vale, diferents. La un manual de dret constitucional i més de 60 articles i col·laboracions d'altres llibres col·lectius actualment a més de la seva tasca docent dirigeix el grup de recerca d'estudis federals i autonòmics a la Universitat Autònoma de Barcelona, és l'investigadora principal del projecte de recerca dels drets estatutaris i su desenvolupament legislatiu la contribució de les comunidades autònomes a l'estat europeu Social y Democrático de Derecho és membre de la comissió jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya directora de la revista catalana de Dret Públic i coordinadora del col·lectiu Praga en defensa del dret a decidir dels ciutadans de Catalunya ara li donaré la paraula a ella que és el que a qui hem d'escoltar però abans els volia recordar que la setmana vinent ve l'Arcadi Oliveres a parlar-nos d'una economia a transformar moltes gràcies gràcies a vostès gràcies jo agraeixo la, la invitació en primer lloc a l'organització agraeixo l'exhaustiva la, la presentació que m'han fet agraeixo la seva presència i, eh, i i els felicito per la iniciativa que han tingut vostès. Ara oh, ho anem de pitjar. Vol dir que s'ha se se sí. acès, eh? Sí? Ara sí. Bé, doncs, en tindrem més a prop. Eh, els agraeixo, doncs, eh, doblement per la iniciativa, també, que han tingut vostès d'organitzar aquest seguit de, de seminaris. Bé, jo haig de parlar avui sobre el que s'ha anomenat el dret a decidir i... Eh, jo que penso que és constitucional, que és una opció constitucional que es vol exercir des de Catalunya. Eh, els hi aportaré arguments o intentaré aportar arguments. Eh, perquè vostès pugui informar-se un criteri davant d'aquelles opinions que sentiran molt reiteradament de que això de que vulguem votar sobre si eh, volem ser independents o no és inconstitucional. Doncs bé, jo els hi portaré arguments en el sentit favorable a que el, el dret, actualment, sense fer cap reforma de la Constitució espanyola, aquesta Constitució espanyola eixupluga l'exercici del dret a decidir per part dels ciutadans de Catalunya. Fixin-se que, com els deia, vostès hauran sentit opinions absolutament oposades, d'una banda en sentit qui afirma que és absolutament inconstitucional que exercim el dret a decidir, i de l'altra persones com jo que venen i els diuen que és perfectament constitucional l'exercici del dret a decidir. Com pot ser? Com pot ser que sobre una mateixa realitat, que sobre una mateixa Constitució puguem estar fent afirmacions absolutament oposades una de l'altra? Mirin, mmm, els dret no són, abans parlàvem amb un professor que era professor de física de matemàtiques, no són matemàtiques. No podem fer una comprovació després d'haver fet una operació d'interpretació i dir: "Ens dona bona, o ens dona dolenta, no ens, no ens hemem sortit. Nocion aeixi la interpretació jurídica i més i menys, perdó, i menys, en l'àmbit de, de la Constitució. La Constitució, és el que se'n diu que és la norma capçalera de l'ordenament jurídic. És la norma que és el pacte inicial d'un estat i és, per tant, una norma molt oberta. Com que és una norma molt oberta, no és una llei d'aigües, no és un reglament, eh? com que és una norma molt oberta, podem dir hi caben interpretacions molt diferents. La pregunta és, fins al punt de firmar o negar una mateixa realitat fins al punt de dir és efectivament constitucional o és inconstitucional l'exercici del dret a decidir per part dels ciutadans de Catalunya la resposta és no perquè si bé no fem matemàtiques tampoc la interpretació tampoc s'hi va tot en la interpretació constitucional Uh, els intèrpretes de la Constitució, i, i quan parlo dels intèrpretes vull dir els que, les persones que es dediquen al dret constitucional, vull dir els jutges dels tribunals, del Tribunal Constitucional, del propi Tribunal Constitucional espanyol, del Tribunal, Consti del Tribunal Europeu de Drets Humans, els tribunals de tota Europa. Tenim uns, un, com, com un conveni, com uns, com uns elements que, que en diem criteris interpretatius que ens permeten afirmar que una interpretació és plausible o una interpretació eh, és raonable, que, que és legítima, d'acord amb un determinat sistema. I quins són aquests criteris? N'hi ha molts, però jo en citaré, en esmentaré dos eh, fonamentalment. D'una banda, per, per l'àmbit que, per, per que ara estem tractant, d'una banda... Es diu la interpretació de la Constitució ha de ser una interpretació sistemàtica, de tot el tot de la Constitució. Què vol dir això i quines conseqüències té? Això vol dir que quan interpretem la Constitució no hi ha preceptes més constitucionals que els altres, no hi ha una jerarquia de preceptes. Tots els articles de la Constitució, tot allò que està dins de la Constitució, és igual de constitucional. Mm. això fa que no puguem interpretar per això deia una interpretació sistemàtica no podem interpretar un article d'una manera que ens doni eh, eh, solucions que, que, ens, que ens faci desaparèixer altres afirmacions que fa la Constitució eh? Eh, dit, no es pot deixar sense efecte amb la interpretació de la Constitució amb una interpretació que fem d'un determinat, determinat article de la Constitució no podem deixar sense efecte altres articles de la Constitució d'una banda i de l'altra banda, quan parlem de drets, com estem parlant en, en, en aquest, en, quan parlem del dret a, del dret a decidir, també hi ha una regla entre els intèrpretes eh, europeus eh, dels que es dediquen a, a interpretar la Constitució, que diu que davant de dues interpretacions possibles, davant d'un mateix dret, sempre l'intèrpret ha de triar per aquella que afavoreixi més, l'exercici del dret, aquella que sigui més favorable al ciutadà. Bé, aquestes serien dues premisses que jo, de, de, abans de començar la meva, la meva intervenció pròpiament, les poso sobre la taula perquè vegin que perquè després puguem, contra, puguem passar el cotó. I si, quina, quina de les dues afirmacions el dret a decidir és constitucional, el dret a decidir és inconstitucional, quina d'aquestes dues afirmacions passaria la prova aquesta prova que els he dit d'acord amb aquests criteris que són extesos eh, estan extesos entre els intèrprets de les constitucions en general a Europa. El meu parer d'aquests dos cànons que els he dit interpretatius al meu pare, cap d'aquests dos, dos canos compleix cap d'aquests dos eh, compleix la posició que defensa la inconstitucionalitat del dret a decidir. Fixin-se, aquesta opció o bé es fa l'afirmació i no hi ha cap més argument darrere, es diu és que és inconstitucional i no hi ha cap més argument darrere, o bé se'ns diu és inconstitucional perquè, d'una banda, la Constitució, preveu que eh, la, la, la unitat, la indissoluble unitat de la nació espanyola, article 2 de la Constitució. I d'altra banda, proclama, la, aquest seria el segon argument que es fa servir, proclama la, la, la sobirania, diu, rau en el poble, la sobirania nacional, rau en el poble espanyol. De tal manera, a partir d'aquestes dues normes se'ns diu... Eh, no es pot pretendre una separació si la Constitució al mateix temps està contemplant la indissoluble unitat de l'Estat espanyol. I, en tot cas, de poder-se prendre aquesta decisió, això no podrien fer els catalans aïlladament, sinó com que la sobirania rau en el poble espanyol eh, seria una decisió a prendre per tots els espanyols. Bé, aquestes afirmacions, el meu pare, fem veure que són les que més s'apeguen al text constitucional, precisament, al meu parer, repeteixo, són les que més s'hi allunyen, perquè prescindeixen d'un dels cànons que els hi abans, prescindeixen de la resta de normes constitucionals. Escoltin, a la Constitució espanyola no només hi ha aquests dos articles, hi ha tot un conjunt de principis, hi ha tot un conjunt de regles, que també s'han d'interpretar quan interpretem el principi d'unitat i el principi de sobirania concentrada. I aquí començaré jo ara la meva intervenció. En aquesta intervenció he fet aquest prolegòmen, eh, la primera qüestió que jo tractaré és quines serien aquestes altres normes que no es tenen en compte per per emparar a la Constitució espanyola la, eh, la, la, la constitucionalitat del dret a decidir. Aquesta seria una primera qüestió. La meva, Evidentment, la meva opinió, i ja els hi avanço, i és que l'exercici del dret a decidir, entès com el dret de la ciutadania a pronunciar-se sobre una possible cessació de l'estat espanyol, està emparat per la Constitució espanyola. Caldrà veure amb quins efectes, i aquesta serà la, qüestió, la segona qüestió que abordaré. L el tercer tema eh, que voldré analitzar és, molt breument, quines serien aquestes possibles vies d'exercici del dret a decidir per part dels ciutadans de Catalunya. I, finalment, clouré amb una breu reflexió final eh, sobre el conjunt sobre el conjunt de tot aquest procés, aquest procés polític que estem, que estem vivint. Bé, primera qüestió, doncs, quines són aquestes altres normes de la Constitució que llegides amb el principi de sobirania i llegides amb el principi d'unitat permeten afirmar que el dret a decidir és constitucional. Um, per explicar-los això, em basaré en tres proposicions. Primera proposició. Miri, el dret a decidir, Efectivament no està reconegut a la, a la Constitució espanyola, no el buscaran i no el trobaran. Però no perquè la Constitució espanyola sigui una constitució diferent a la resta de constitucions europees, sinó precisament perquè és una constitució. És a dir, la seva funció, la seva funció és la de constituir un estat i què és un estat? Un estat és una unitat organitzada, de decisió i d'acció. Eh, eh, tot estat, per tant, tot estat és unitari per definició. Tot estat eh, està fonamentat sobre la seva pròpia unitat, sigui autonòmic, sigui federal, sigui regional, sigui pròpiament unitari, com seria l'estat francès. Vull dir, això, vull dir amb això, que el fet que l'article 2 Efectivament es proclami la indissoluble unitat de l'Estat. Eh, no fa que l'Estat espanyol sigui un estat més unitari que els altres estats europeus, per exemple. posem per cas, no fa que sigui més unitari que la Gran Bretanya i a la Gran Bretanya ara una de les seves parts votarà, exercirà el dret a decidir i votarà que és Escòcia i votarà. No, no, en aquest punt l'Estat espanyol, i l'Estat i la Gran Bretanya són tan unitaris un com l'altre perquè són estats i l'Estat, per definició, és unitat. Per tant, eh, el fet que hi hagi una proclamació a la Constitució espanyola de la indissoluble unitat no fa més unitari aquest estat que qualsevol altre estat eh, europeu posem per cas. Primera premisa doncs, segona premisa. en el nostre sistema, el principi d'unitat, i aquí ara és on intervenen més coses més enllà del principi d'unitat en la Constitució, que les hem de tenir en compte també quan analitzem la constitucionalitat o no del dret a decidir, en, dic, en la Constitució espanyola eh, aquest principi d'unitat conviu amb el principi democràtic. I el principi democràtic s'entén com un principi estructurador d'aquest Estat. Què vol dir que sigui un principi estructurador? Vol dir... Que, eh, I ríu el Tribunal Constitucional, que és aquell principi que es troba a la base del nostre ordenament. És a dir, és a dir, És un principi que orienta la interpretació que omple de contingut i ens encamina en la interpretació de la resta de normes de la Constitució i de l'ordenament jurídic, de totes les normes que conviuen en aquell estat. I com les orienta? Bé, això depèn del contingut que li donguem al principi democràtic. Depèn del que vulguem dir quan parlem de que Espanya és un estat democràtic. Eh, eh, hi ha coincidència en afirmar en les, en les constitucions eh, occidentals actuals, quan parlem de democràcia, quan parlem del principi democràtic, no estem parlant només d'un principi procedimental. Què voldria dir això? No estem parlant només de que, el, el, la, que és legítim que prevalgui l'opinió, les decisions de la majoria sobre les de, les, de les de la minoria. Sí, això és democràcia, però democràcia és quelcom més. I amb això també hi ha un acord. I és que... Eh, en la democràcia, més d'aquest element procedimental, en el concepte de democràcia, a més a més d'aquesta aquest, visió procedimental, hi conviu una visió substantiva, que ens diu el següent. És estat democràtic aquell que manté el respecte de les minories i els seus drets constitucionals. Drets constitucionals, l'existència i exercici dels quals en un estat democràtic no depèn de les majories, no pot dependre de les majories, sinó que precisament aquests drets són la forma de protecció en un estat democràtic de les minories. Aquest concepte de democràcia que és, és, una, és el concepte de democràcia que està en totes les constitucions europees, no només un concepte procedimental, sinó un concepte substantiu de protecció de les minories enfront de les majories. Aquest concepte, dic, es troba també present en la Constitució Espanyola. Constitució Espanyola que en aquestes minories els hi reconeix un conjunt de drets. Igual que les majories, però també són per les minories. I entre aquests drets trobem, d'una banda, eh, pel, que, pel que ara nosaltres ens interessa, trobem reconeguda la, la llibertat d'expressió i trobem reconeguda també una forma de llibertat d'expressió en l'àmbit polític, que és la participació dels ciutadans en els afers públics, sigui de forma directa o sigui a través dels seus representants. I de forma directa, la això, article 23 de la Constitució, i de forma directa, la mateixa Constitució és la que reconeix com poden participar directament en els afers públics els ciutadans i, en l'article 92, regula la figura dels referèndums. Tot això ho trobem en la Constitució. La participació dels ciutadans i la participació a través, a través de consultes de consultes anomenades referèndums. I qui són els titulars d'aquests drets? Aquests, els titulars d'aquests drets són només allò que diu l'article 12 el poble espanyol, un, un ens que s'anomena el poble espanyol. No, ho són tots i cada un dels ciutadans espanyols, sigui de forma individual, com a titulars individuals, o sigui en un exercici col·lectiu d'aquests drets. Tercera premisa que s'ha de tenir en compte. Eh, existeix en el nostre ordenament una relació directa entre el principi democràtic i el valor llibertat. Com assenyala el Tribunal Constitucional, en un estat democràtic, el valor llibertat suposa una autorització, diu a los ciutadanos, de llevar a cabo totes aquelles activitats que la lei no prohíba o cuyo ejercicio no subordine a requisitos, a requisitos o a condicions determinadas. Bé, aquesta primera afirmació, que fa el mateix Tribunal Constitucional, es concatena amb una segona, feta també pel propi Tribunal Constitucional, i és la següent, i és que la democràcia espanyola no és el que es coneix com una democràcia militant. Què vol dir que la democràcia espanyola no és una democràcia militant? Vol dir que la Constitució no inconstitucionalitza fins. Vol dir que la Constitució no condemna ideologies, no, eh, eh, si, sinó que estableix una democràcia, una democràcia plural, pluralista, i per tant no exclou de, legalitat, de la legalitat grups que tinguin una idea del dret o que tinguin una idea de l'organització social diferent o discordant o fins i tot contradictòria amb la de la pròpia Constitució. Miri, deixem que parli el Tribunal Constitucional i llegeixo una cita que explica molt bé aquesta idea eh, que, que, estem, que estem exposant. Sentència, una sentència de l'any 2003 i ens diu, en el nostre ordenamiento constitucional, diu el Tribunal Constitucional, en el nostre ordenamiento no tiene cabida un modelo de democracia militante. Esto és es, un model en el que se imponga, no hay el respeto sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Falta para ello un presupuesto inexcusable de existencia de un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional que por su intangibilidad misma pudiera erigirse en parámetro autónomo de corrección jurídica, de manera que la sola pretensión de afectarlo convirtiera en antijurídica la conducta que, sin embargo, se atuviera escrupulosamente a los procedimientos normativos. Y seguís bien para explicarnos esta idea que nos acaba de fórmula. Digo, la Constitución Española, a diferencia de la francesa o de la alemana, no excluye de la posibilidad de reforma ninguno de sus preceptos. Es puede reformar toda la Constitución Española. Digo, ni somete el poder de revisión constitucional a más límites expresos que los estrictamente formales y de procedimiento. I llavors diu, esto sentado, cualquier proyecto, això és lo important, cualquier proyecto és compatible con la Constitución sempre y cuando no se defienda a través d'una una actividad que vulnere els principios democráticos o els derechos fundamentales. Miri, parla el Tribunal Constitucional, no, no l'estic aportant jo aquest argument, sinó que és el propi Tribunal Constitucional i ens diu, qualsevol projecte polític qualsevol projecte social és compatible amb la Constitució espanyola. Fins i tot aquells que la contradiguin sempre i quan no es defensin a través d'aquests projectes, no es defensin a través d'una actuació que vulneri el principi democràtic o que vulneri drets fonamentals d'altri. Llavors, clar, dit això, cal preguntar-se immediatament per què hauria de ser inconstitucional expressar col·lectivament una voluntat contrària al manteniment de la unitat amb l'Estat espanyol si la Constitució no imposa cap adhesió al principi d'unitat. Com podria la celebració d'una consulta als ciutadans de Catalunya sobre el seu futur com a comunitat política aemptar el principi democràtic o atentar els drets fonamentals si, si, si precisament, expressar-se a través d'una consulta que de veure que és exercici del principi democràtic i exercici d'un dret fonamental dret, del dret fonamental a la participació política doncs de cap manera perquè la, la celebració d'aquesta consulta, el meu pare, doncs té encaix perfecte encaix constitucional té perfecte encaix constitucional Altra qüestió, altra qüestió i aquesta ja és més discutible és quins efectes tindria la celebració d'aquesta consulta. La consulta en sí, si, l'afirmo, té perfecte encaix constitucional i allò que dèiem, la prova del cotó, no la passa en aquelles posicions que defensen, o bé sense arguments, o bé esgrimin el principi d'unitat i el principi de sobirania del poble espanyol, la inconstitucionalitat de la consulta. Perquè vostès mateixos eh, hem fet parlar al propi Tribunal Constitucional del principi democràtic, derivem del principi democràtic derivem que podem exercir en l'exercici de drets podem estar expressant opinions manifestament contràries a la Constitució i això ho empara la Constitució, la Constitució això ho protegeix la Constitució perquè és una Constitució democràtica és una Constitució democràtica altrament com dic i aquesta és la segona qüestió, la segona qüestió a tractar serien quins efectes podria tenir aquesta consulta que, eh, que de, totes, de totes totes el meu pare planteja com a constitucional o amb cabuda constitucional. Fixin-se, s'ha sostingut una idea, aquells que han admès, que, o molts, alguns, molts jo diria, eh, que han admès que la, que la consulta és constitucional, però han fet una mica amb la boca petita, llavors acte seguit diuen sí, diu celebrarem la consulta, però... Acte seguit, hem de reformar la Constitució. Hem de reformar la Constitució si el resultat d'aquesta consulta porta a un resultat d'un sí majoritari a la independència de Catalunya. S'hauria de reformar la Constitució. Fixin-se, no ens diuen què hauríem de reformar de la Constitució, però fixin-se quina finalitat té això. Estem fent entrar per la finestra el que acabem de treure per la porta. Perquè... Mm cridar a una reforma de la Constitució, els explicaré, la reforma de la Constitució, per reformar la Constitució, és necessari convocar un referèndum. Aquest sí, de tot el poble espanyol. I aquest referèndum, a diferència del que estem parlant nosaltres, que és un referèndum consultiu, del que se'ns consultaria els ciutadans de Catalunya si volem ser o no volem ser independents, a diferència d'aquest que seria consultiu, i ara jo estic intentant explicar els seus efectes, com a referèndum consultiu, aquest altre referèndum de reforma constitucional és vinculant, és a dir, allò que, es de, allò que digués tot el conjunt de la ciutadania espanyola seria vinculant pels poders públics, per tant s'hauria d'acatar llavors fico sincer que acabem de dir, no havíem, no havíem convingut que democràcia, i també la democràcia espanyola no és imposició de la majoria sobre les minories no havíem convingut que democràcia és respecte a l'exercici de drets constitucionals de les minories, l'exercici del qual aquests drets no pot dependre de les majories. No havíem convingut això. Doncs fixin-se que si havíem dit que això és, és el que tanca el principi de democràcia reconegut a l'article 1.1 de la Constitució Espanyola com a principi estructural quan es diu que Espanya és un estat social i democràtic de dret, si ens està volem dir això, Aleshores totes aquestes posicions que accepten que accepten amb la boca petita, la consulta, però que actes seguit et diuen però s'ha de reformar la Constitució, fixin-se fixin-se que el que estem fent precisament és eh, donar una fórmula molt poc respectuosa sensefecte deixar sense efecte allò que hagués decidit la ciutadania de Catalunya, però deixar-lo sense efecte sense sense pal·gaius. Mm? Aleshores, jo penso que eh, s'ha de trobar una fórmula bastant més respectuosa amb el prop amb la pròpia proclamació de la Constitució espanyola quan els efectes d'una consulta favorable a la majoritària favorable a la independència a la independència de Catalunya? Veuran que la meva proposta quan els efectes d'aquesta possible consulta, si fos favorable, veuran que no, no són gens originals eh? Eh, ni són innovadors perquè, són criteris, jo els hi ara molt breument, eh? els hi ara criteris que ja s'ha fet servir en altres, en altres contrades, en altres estats de, de molta llarga tradició democràtica. Em refereixo en concret a una decisió del Tribunal, del tribunal, Sup del tribunal Suprem del Canadà que va, va fer una interpretació de quins efectes tindrien aquests tipus de consultes en el Canadà. Jo penso que és molt traslladable aquesta doctrina a l'estat espanyol. Bé, per tant, no, és, no, és, no, no, no estic fent una proposta ni, ni original ni innovadora, però penso que quan es tenen a l'abast solucions jasjades i que tenen un bon encaix amb la mateixa constitució espanyola eh, no fa falta ser original. Potser no tindran encaix el que jo diré ara amb la, que jo crec la que hi ha una manca de cultura democràtica en el nostre país. però una cosa és això: la manca, el que no hi hagi encaix amb el, que, el que diré amb la manca de cultura democràtica del país i l'altra és que no tinguin encaix amb la pròpia constitució. bé, en aquest sentit jo crec que eh, a diferència del que s'ha defensat molt des d'aquí de Catalunya jo crec que el, el, un vot favorable a la independència no permetria invocar a nivell constitucional, estic parlant dintre del que és l'encaix constitucional, si parlem d'encaix constitucional no eh, no es podria invocar com a efecte d'aquesta consulta un dret a la cessació unilateral el meu parer, bueno, jo no crec de cap de les maneres que això tingués un encaix constitucional. Ara bé una cosa és això, i una de diferent és que el resultat d'aquesta consulta no tingui cap efecte. I jo penso que, eh, que en l'ordre constitucional, en l'ordre establert actual, eh, la democràcia, un estat democràtic, com es proclama l'estat espanyol, és evident que no pot restar indiferent a la voluntat inequívoca i majoritària, si fos el cas, d'un determina, determinat territori respecte de la seva cessació. D'aquesta manera, per tant, crec que si els resultats fossin clars en tanta expressió en tanta expressió d'una voluntat democràtica es crearia, l'efecte seria el de crear una obligació eh, pels subjectes implicats de negociar una sortida pactada de la... De, de, de trobar una solució al conflicte eh, plantejat. I aquí tindrien un importantíssim paper, d'una banda a les Corts Generals i de l'altra al Parlament de Catalunya d'una banda a les Corts Generals perquè com ha dit el Tribunal Constitucional a les Corts generals és on resideix diu la voluntat soberana, diu, diu el Tribunal Constitucional, tiene seu lugar natural i ordini d'expressió de en les Cortes Generales i voluntades autonòmiques en els respectius parlamentos de les comunitats autònomes. Per tant penso que aquests serien els subjectes legitimats. Això d'una banda i penso també que d'aquesta manera és com es podria donar plena efectivitat a un dels principis abans he intentat desmuntar el principi d'unitat. I, i no sé si més eh, aquesta era la intenció, desmuntar el principi d'unitat però ens quedava per veure i què passa amb el principi de sobirania del poble espanyol doncs bé amb aquesta proposició, el principi de sobirania del poble espanyol també queda preservat i resguardat amb la intervenció de les Corts Generals com a màxim i com, com, com a lloc natural d'expressió d'aquesta sobirania i seria l'òrgan a negociar una sortida pactada del, del conflicte. Per tant, el meu parer i amb aquesta solució quedaria diluïda la necessitat d'una reforma constitucional en tant que el titular de la sobirania de la sobirania, estaria ja present en aquest procés, en aquest procés negociador de l'escissió d'una part del territori. Bé, això, quan els efectes? Una tercera qüestió, vaig acabant, seria i quines vies? Quines, a través de quines vies podem la ciutadania de Catalunya pot expressar la seva voluntat de continuar lligada a l'estat espanyol o la seva voluntat d'ascindir-se. Quines serien aquestes vies? Jo, evidentment, ara no, no, no m'hi endinsaré perquè tenen moltes, moltes... Eh, tenen una problemàtica jurídica que no, sé, no és el cas de tractar. Les tractarem... El que, el que a mi m'agradarà concloure és que hi ha diverses vies i totes elles, totes elles en aquest moment són estan dintre de la Constitució, el meu parer. Serien vies practicables i vies, totes elles, constitucionals. També els diré quins són els desavantatges que aquestes vies eh, presenten. Fonamentalment, fonamentalment tenim dues maneres de conèixer el parer de la ciutadania de Catalunya. Una és votant, que és la més clara. L'altra és sí, si, Se'ns tanquessin totes les portes de votar, ara explicaré amb quines modalitats, molt per sobre, però eh, si se'ns tanquessin totes les portes del votar, ens queda una segona via, que celebrar unes eleccions que s'han vingut a nomenar plebiscitàries. Però també és manera de conèixer quants ciutadans estan votant a forces polítiques que porten la independència en el seu programa polític. I sabrien perfectament el nombre de vots a favor de la independència. O sigui, si se'ns tanca una porta, tenim l'altra les consultes seria en un estat democràtic i pels motius que jo els he exposat la consulta seria la via natural, la via que a més a més està prevista a la Constitució i jo penso que tenen perfecte encaix constitucional. Llavors aquí tenim diverses modalitats, el que s'ha vingut a anomenar consultes refrendàries i consultes no refrendàries. No entrarem massa en les diferències perquè són, són per juristes, però fi, mirin, les refrendària, dintre del que es coneixen com a consultes refrendàries ja existeixen, estan previstes dintre del nostre ordenament, No hem de fer cap llei, ni de, no, no ens hem d'inventar res. La podríem convocar, en primer lloc, l'Estat. Hi ha una llei que és de l'any 80, la llei orgànica 280, que està regulada perquè l'Estat pogués convocar als ciutadans de Catalunya i preguntar-los si volen vostès seguir amb l'Estat espanyol o volen vostès eh, separar-se de l'Estat espanyol. Això és, està previst en el nostre ordenament i regulat amb una llei orgànica. Segona via dintre el que coneixem com a consultes refrendàries. Una llei del Parlament de Catalunya de l'any 2010, la va aprovar el Parlament de Catalunya, va ser impugnada davant del Tribunal Constitucional va ser suspesa perquè quan, quan es presenta un recurs contra una llei el president de govern pot demanar la seva suspensió i en aquest cas es va suspendre, va quedar sense aplicabilitat però el Tribunal Constitucional cap d'un temps va aixecar aquesta suspensió. Per tant, està plenament vigent aquesta llei 4-2010 que és la que coneixem com a consultes refrendàries. Aquesta, el ser una consulta refrendària, aquesta llei del Parlament de Catalunya, l'autorització la, la, l'ha de donar també l'Estat perquè quan són consultes refrendàries, ara veurem que la gran diferència entre una consulta refrendària i una de no refrendària és que a les refrendàries sempre ha d'haver-hi una autorització de l'Estat eh, vostès poden veure ja per si mateixos quin és el, el problema que té aquesta via és evident, no cal, no cal que l'expliquem massa l'ha de convocar l'Estat és eh? mm -hmm. clar, una negativa de l'Estat això d'una banda de l'altra la llei, 2000, la, nostra, la llei de consultes refrendàries catalana aprovada pel Parlament de Catalunya està subyut, està en el Tribunal Constitucional. En qualsevol moment, 1 es pot tornar a suspendre, 2, dos, dos, es pot declarar inconstitucional per sentència. Si dicta el Tribunal sentència i la declara inconstitucional, aquesta via se'ns queda tancada. Això pel que fa a les consultes refrendàries. Vies legítimes, però vies que moltes depenen de l'Estat sigui per activa o sigui per passiva sigui per activa perquè l'Estat es pot negar la convocatòria sigui sense fer res i només plantejant un recurs d'inconstitucionalitat se'ns ha acabat eh, perdó, dictant al Tribunal Constitucional sentència o de tornant a suspendre la vigència d'aquesta llei se'ns se queda tancada aquesta via consultes no refrendàries quina diferència hi hauria la fonamental que aquí no intervé l'Estat i ja la tenim aquesta ja la tenim, tampoc, perquè eh, s'està tramitant en aquest moment davant del Parlament de Catalunya. Aquesta tindria una peculiaritat i és que no es pot fer servir, no es poden fer servir els censos. Eh, I això ho ha dit el Tribunal Constitucional, és igual, són tecnicismes però també convé saber-los. El, el Tribunal Constitucional ha dit que en aquestes consultes no es poden fer servir els censos ni es pot fer servir l'administració la, electoral s'ha de crear un altre sistema de garanties per a aquestes consultes bé. tot això és el que s'està tramitant ara en el Parlament de Catalunya està en tràmit aquesta llei diran, bueno, doncs ja ho tenim bé, com tota llei és impugnable davant del Tribunal Constitucional i es pot suspendre es pot suspendre o dictar, només que la suspenguin ja no és aplicable si a més a més el Tribunal Constitucional s'afanya a dictar una sentència doncs ja la tenim declarada inconstitucional i per tant tampoc és practicable aquesta via això serien les consultes via consultes veuen per tant que l'Estat d'una manera amb un tipus d'actuació per acció per emissió i ja és present en, en qualsevol exercici d'aquestes vies l'altra via i que en principi no és impugnable no és impugnable que els partits polítics no és impugnable les eleccions en principi no són impugnables però dic que en principi, eh... poden haver, es poden recórrer, es poden, es poden impugnar i, i, i veuríem si hi ha algun òrgan de l'Estat, si s'anés si el contenciós administratiu que, que es pogués pronunciar en algun sentit. Que en principi no sembla que aquí això hagués de prosperar, però dic en principi. Tampoc hauria d'existir una doctrina perot i durant molts anys molts presos han han hagut de, eh, els, els, els hi ha estat aplicada la doctrina perot. Per tant, jo dic en principi. Eh, unes eleccions, per tant, a, a través d'unes eleccions podríem conèixer quina seria la voluntat de la ciutadania de Catalunya. Unes eleccions en les que els partits polítics podrien haver-hi moltes maneres d'organitzar aquestes eleccions eh, autonòmiques una de les quals seria que aquests partits polítics portessin en els seus programes un punt que diguéssim que doncs nosaltres som partidaris de la independència per exemple llavors sabríem el nombre de ciutadans de Catalunya que votant aquests partits està d'acord amb la independència de l'Estat aquesta seria una altra via però totes aquestes vies encara ens falta un pas bé i després què? quan sapiguem que hi ha un 60%, que hi ha un 90% de ciutadans de Catalunya, posem per cas, que és partidari de l'associació amb l'estat espanyol, i què? Què fem? Què fem? Perquè les eleccions, a la consulta, hem dit que la, la consulta és això, una consulta, les eleccions són això, conèixer quin, quin estat de la qüestió hi ha en aquell país sobre aquella qüestió, però l'endemà d'haver votat o l'endemà d'haver votat amb les dues modalitats, no serem independents s'ha dit molt que llavors a partir d'aquest moment Catalunya ha de declarar la, la cessació unilateralment allò que es coneix com l'adduir la declaració unilateral d'independència bé, això és un trencament constitucional això ja estaríem davant d'un trencament constitucional no ens hem d'esverar no... no les coses es poden fer constitucionalment o es poden fer amb un trencament del sistema com moltes vegades es fan, es fan molts processos eh, però clar som independents però a on en una comunitat internacional per un ser, per ser estat necessitem un reconeixement internacional necessitem un reconeixement dels altres subjectes de la comunitat internacional de dir, doncs pues, sí senyor aquests, aquests aquí constitueixen un estat per tant, fixin-se que tampoc després d'haver decidit eh, els efectes són tan immediats, perquè tot i acceptant que hi pogués haver hi una declaració in, eh, unilateral per part del Parlament de Catalunya d'independència, l'endemà d'aquesta declaració no seríem, estat, no seríem un estat de facto, però no, però, no, però no reconegut per la comunitat internacional, ens fa falta un reconeixement internacional per efectivament actuar com a estat a la comunitat internacional per tant fixin-se que els efectes els efectes no són tan clars i sigui com sigui s'imposa mai que arribem a votar i les vies hi són i les vies són perfectament al meu parer, són perfectament adequades a, a, a la Constitució mai que arribéssim a, a, a, a, a votar serà necessària una negociació es vulgui o no amb això és el que es coneix amb l'estat espanyol, això és el que es coneix com una associació d'estats eh? i per tant hem de negociar les condicions de sortida i s'hauran de negociar i ha d'haver-hi forçosament una negociació sobre temes tan peluts com el deute o com la nacionalitat Bé. això pel que fa als efectes i finalment em eh, permetré fer una iacloc, amb això una breu reflexió final fixin-se, jo he dit que en principi hi hauria un... no, no, no, no crec que sigui una via eficaç la de la declaració la de l'aclaració unilateral d'independència és més fixin-se que aquesta via quan, quan s'ha dit per part d'algunes agrupacions per part de d'alguns grups polítics, doncs el que ha incitat fonamentalment bueno, ara ja no, avuha avui estava llegint ara abans de venir la senyora Rosa Diez que ja no és això lo que, que li fa lo que la fa moure, sinó que la simple, el simple desig de quevulguem votar ja li fa demanar això que diré ara, la suspensió de l'autonomia de Catalunya. I aquesta és la meva reflexió final. S'ha dit fins ara doncs que l'exercici d'aquestes vies, la voluntat de voler votar, ja no ens dic una declaració unilateral d'independència, han de portar a la suspensió de l'autonomia de Catalunya. I no només això, i no només això també s'amenaça amb tota l'aplicació la, tota del Codi Penal. Del... El senyor Mas ahir, eh, Manos Límpies, ja està preparant una querella per delicte de, cessació, de de sedició, per merversament de capdals públics, per perseverància amb la prevaricació, una sèrie de delictes, S està preparant una querella contra el senyor Mas. Jo, de dret penal, no en soc especialista, però, eh, companys de dret penal, dos dies vaig anar a, una, a un seminari i vam estar precisament parlant d'això. I, I el company de dret penal, que és especialista, que sí que és especialista en el tema, deien és que els tipus delictius no es compleixen però no són nostres els tribunals. Eh? Vull dir que el codi està allà, el codi és interpretable i, per tant, eh, en principi són delictes que no, no, no s'haurien d'aplicar per aquells casos concrets. Però, insisteixo, tampoc la doctrina, però, constitucional i s'ha aplicat durant molts anys eh, a molts presos a les presons espanyoles. No entro en el tema penal perquè jo no sóc especialista i aquí podria posar-me en un terreny molt relliscós, però sí que entro en el tema de la suspensió de l'autonomia hi ha una amenaça constant de la suspensió avui, la senyora, com els deia abans la senyora Rosa Díez, a les Corts Espanyoles demanava que ja se suspengués l'autonomia, el senyor ve amb unes declaracions a la ràdio, el vaig sentir a la cadena cert, dient que eh, esto en una tarde lo solucionamos me voy yo al senat, nos vamos al senat i en una tarde hemos suspendido la autonomia Escolta, aquestes frivolitats eh, en un estat democràtic no són possibles, i no són possibles més quan s'estan al meu parer, s'estan alegant actuacions no conformes a Constitució. Que, que, que, que, que, que, quin és l'argument que fan servir per la possibilitat de suspensió de l'autonomia? Hi ha un article a la Constitució, que és l'article 155, que diu que quan alguna de les comunitats autònomes, com ho fa anar, diu quan alguna, diu, el, quan alguna de les comunitats autònomes no, no complís amb les seves obligacions o, o, o atemptés greument contra l'interès general d'Espanya, en aquests dos supòsits, diu que el govern podrà adoptar les mesures necessàries per fer complir aquestes obligacions o perquè cessin les actuacions en contra de l'interès general d'Espanya. No diure més, no parla de suspensió, de cap de les maneres, no parla de suspensió de l'autonomia. Llavors diuen, bueno, entre aquestes mesures, perquè tampoc se'ns diu quines mesures, ah, no ho sabem, això és interpretable, diu entre aquestes mesures hi ha la suspensió. L'autonomia es pot suspendre com es va suspendre durant la Segona República, els fets del 6 d'octubre van ser això com es va suspendre durant la segona república bé, fixin-se, torno a l'inici abans, quan he començat, els deia els preceptes constitucionals formen part d'un tot formen part d'un sistema no podem interpretar isoladament una norma constitucional i prescindir de la resta de normes constitucionals hem de donar un sentit no, no són menys constitucionals la resta de normes eh, el, el sentit que li doni'm una no pot fer perdre l'eficàcia a les altres fixin-se, doncs el, el, el, que, el, que, el que es pretén des d'aquestes posicions és donar dir que sí cai cap la suspensió, sí que hi cap la suspensió, però deixar sense efecte altres normes com les següents. L'article 2 de la, de, la, de la Constitució que reconeix el dret a l'autonomia i sobretot, sobretot sobretot l'article 152 on es diu que els estatuts d'autonomia només poden ser suspesos pels procediments que ells mateixos preveuen. Fixi'ns-hi que per suspendre l'autonomia han de suspendre l'Estatut d'Autonomia. I la Constitució ens està dient que un Estatut d'Autonomia no, es sus... no es pot suspendre si no és pels procediments que ell mateix preveu. Si a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya no hi ha cap procediment previst de suspensió. Ni un. Ni l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ni cap dels altres 16. No està prevista la suspensió en lloc. Per tant, fixi'ns-hi que la suspensió d'autonomia, si convinguéssim que dintre d'aquest article 155 una de les mesures possibles que no se'ns concreta quines, però una de les mesures possibles seria precisament la suspensió de l'autonomia, estaríem deixant sense efecte tota una gran part de la Constitució on es reconeix el dret a l'autonomia de, de les comunitats autònomes de, la, de les nacionalitats històriques d'una banda i regions i de l'altra estaríem deixant sense efecte un estatut d'autonomia quan les estatuts d'autonomia, perquè la mateixa Constitució ho diu, només poden ser suspesos o modificats per les normes que ells mateixos prevegin, no per una mesura de l'article 155 de la Constitució si interpretem larticle 155 si interpreteu, per tant, que en aquest 155 i caben la suspensió, estem fent una interpretació contra Constitució és absolutament contra Constitució aquesta interpretació, aquesta interpretació. i miri, els recordo, com els deia abans que l'únic antecedent de suspensió de l'autonomia a Catalunya va ser, precisament, durant la Segona República amb els fets d'octubre del 34 eh... Com que no estava previst tampoc en la Constitució Republicana, es van haver de treu de, de la màniga una llei posterior a la suspensió, per justificar tota aquella suspensió, la llei de 2 de gener de l'any 35. Aquesta llei va ser declarada inconstitucional pel Tribunal Constitucional, del Tribunal de Garanties Constitucionals de la Segona República. Eh? Aquesta llei va ser declarada inconstitucional. Bé, amb això vull dir, i amb això concloc, que jo fins ara... He defensat que és constitucional el dret a decidir, el dret a que els ciutadans de Catalunya vulguin celebrar una consulta i expressar la seva voluntat, i he defensat que eh, seria plenament constitucional, perquè, perquè així deriva del, del principi democràtic, que aquesta expressió tingués efectes jurídics, tingués efectes d'obligació, de negociació, d'una sortida pactada, del conflicte en cas de que hi hagués una voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya de secessionar se d'independitzar-se de l'estat espanyol. I no he defensat, en canvi, que càpiga dintre de la Constitució una declaració unilateral d'independència. No ho he defensat. Ara bé, si les circumstàncies canviessin, si l'estat fes servir instruments inexistents en la Constitució com ara la suspensió de l'autonomia de Catalunya o si l'Estat fes servir instruments coactius per tal que la dada de ciutadania de Catalunya no pogués expressar la seva voluntat de seguir o no seguir integrada en l'Estat espanyol, és obvi que també jo hauria de canviar de daltabaix el contingut d'aquesta intervenció que els hi he fet aquí. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Moltes gràcies per la seva paciència i resto a la seva disposició per allò que, que vostès vulguin preguntar. Moltes pregunta? gràcies. alguna pregunta? Bé, bueno, ja faré la pregunta. Molt bé. No ha fet cap referència o si no l'ha fet de bastant tangencial en el problema del reconeixement internacional sí. i és important perquè tenim la sentència o l'avís o la decisió del Tribunal de Justícia de l'AIA que prescindim de Kosovo si se la mereix fer la declaració unilateral però en aquella, en, aquella, en aquella decisió del Tribunal Internacional de l'AIA que és un recull de la jurisprudència se'n recull una de jurisprudència que fa referència amb un procés bastant semblat al que pertenim viure aquí que és el del Quebec per tant, això fa pensar que davant d'un carrer sense sortida potser es podria recordar que Catalunya és una nació o un estat si es pot considerar que l'Estat un estat anaccionat amb, amb un altre estat que era Castella què vol dir ser en accionat en l'altre estat? Que està sotmès amb una legalitat que no és la pròpia. Per conseqüent, almenys moralment, moralment, en aquest, diríem, de, de dret natural, es pot pensar que voler recuperar la pròpia legalitat és legítim. Llavors ens trobem amb el fenomen de la distinció entre la legalitat i legitimat. Què en pensa vostè això Com havia d'accés a la... A la... Miri, la, la, la, la decisió que feia vostè, referència, de, de del, del Tribunal de l'AIA, ben bé no reconeix. El que ve a dir és, el que ve a dir és diu que, sí, que és... diu que és legal. El que ve a dir és, no és, contra, no és contra el dret constitucional, no és contra el dret internacional, una declaració unilateral. No és contra el dret, no vol dir que l'empari, que és una altra cosa. És que fixi's que és una via de fet el que... Suposem que eh... Suposem que declarem la independència mm -hmm. Necessitarem el reconeixement De la resta d'estats de... Com a estat Que forma part de la comunitat eh, internacional Aquest reconeixement ho necessitarem és, és, eh... no, El dret internacional No, no empara aquestes situacions El dret internacional ve després bé quan hem de regular l'associació d'estats, bé quan hem de eh, dir quan s'estat, estat... però el procés cessació al dret internacional amb si no l'empara. I això és el que ve dir a dir la decisió de la és dir Això no és contra el dret constitucional. Per tant, bueno, és, és legítim perquè no va contra el dret constitucional, però el dret constitucional tampoc ho empara. Sí, però però ha, per part del dret internacional hi ha, hi ha el dret comparat. I la declaració d'independència la independència no és, com vostè molt bé ha dit no és una situació de dretes és una situació de fet. de fet tan sols que hi hagi un reconeixement internacional seria suficient perquè no és que se n'hi fegeixin un o dos que s'iniciés tot un procés i estic explicant el procés d'independència de Solònia sí, eh? tant... hi ha precedents ens hi en si posem com ens hi posem si l'estat espanyol persisteix en la seva rotunda negativa, per a lliure escogis, perquè per, hi hauria d'haver-hi un constranyiment a que, que l'Estat hagués d'accedir a negociar. I ha fet referència a les vies de la Curs Suprem del Canadà, que no té res a veure amb el Tribunal Constitucional que estem patint, aquests sí que saben el que es feien, va dir que en cas que es manifestés una voluntat sense dubtes i tal, la federació la federació és el Canadà com vostè molt bé sap, hauria d'accedir a negociar la independència exacte, hauria d'accedir a negociar però, aquesta és l'obligació que s'enderia però com que la, el termini, o sigui l'acusada en efecte de la independència no és avui per demà, ja només la posada si arribi per devia que s'hi arribi hi haurà d'haver-hi tot un procés negociador per solucionar tots aquests problemes que vostè ha esmentat. Per conseqüent, ja que s'ha de negociar, doncs posem-se d'un fet pacífic, tal, de calentació d'independència i que facin la intervenció I com a últim recurs. No m'agradaria que s'hagués d'arribar. Però tampoc en desesperaria i tampoc sabria greu si arribés. I tenim legitimitat per fer-ho Sí sí no? I, i aquests processos hi ha un moment en què trenquen amb ordenament ah, vigent trenquen. és que s'ha de trencar hi ha un moment que s'ha de trencar moltes gràcies gràcies <coughs> <coughs> clar. Sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> no sé si ha quedat molt clar no una sé. cosa que volia <ríe> és que ens han enviat un senyor que es diu Fuentes o de Fuentes eh? la Fuente. Ara, la, com la Fuente. és? de la Fuente, de la Fuente. De la Fuente. Sí. i aquest senyor eh, se li feien una sèrie de preguntes dient que els estats d'Alemanya, els Landers doncs que havien de ser solidaris els rics amb els que no són tant doncs hi havia un topall de percentatge d'aquesta riquesa sí. Bé, que és però el, que... el senyor la nega, aquesta diferència, no sé la... diu que això a Alemanya no existeix. I tant, si existeix, i tant, si existeix, això va... Llavors, per... jo volia preguntar a vostè sí. si realment... Quan vam fer l'Estatut, és que jo puc donar, jo és el que és el topall de jo no em puc quedar, si sóc solidari, no em puc quedar per sota de les posicions que tinc d'entrada. Sembla que és clar, però... Eh? Exacte, però, però és que això s'ho tenen a Alemanya i ho tenen molts estats federals, és evident, sí, és i això és el que diu l'Estatut i és el que dius l'estatut i el que va dir que no deia la sentència 30 la sentència de l'estatut. Aquest signor ens explica doncs. Ha dit mentides sense llaver. Benò. Però penso que el pintor el ten fixat aquest topar. Sí, sí, sí, I està fixat no, no, evidentment. Sí, sí. Sí, sí. Jo creiem aquest signor, però aquest ja hi ha el toque el toque bàver, el els bàvars els, els bàbers el volen rebaixar perquè és evident que, que, que, que queden perjudicats amb la, amb, si quan si anivellen queden perjudicats que manifestament queden per sota dels que han anivellat uh -huh. mm -hmm. molt, bé. molt bé aquell senyor digui posats a fer que, uh, el popular uh, depèn del poble espanyol si ells consideren que som espanyol, per tant, els catalans també podem decidir com espanyols que ens, que ens podem separar. Sí, sí. Si Jo no em sento espanyol, però si diu que els espanyols poden decidir, si tots els catalans decidim separar-nos eh, com espanyols, He eh, a dir, no, no, ens ho faig per un català. No? Nosaltres com espanyols... Volem fer una per això, això han de saber quants, quants pensen així quants no pensen així i si hi ha una majoria suficient que pensa així aleshores iniciar els processos que ens, el procés que ens porti cap a, la, cap a la independència si hi ha una majoria que pensa així això és el que no se'ns deixa veure segurament hi deu ser perquè si a, a, tan forçadament no es, vol veure, no, no es deixa... Això és com ara, ara no ens ensenyaran les balances fiscals, doncs què passa? Què tenen aquestes balances fiscals que no hem de veure? Sí, sí. Llavors, per què no podem que se, votar? Que si no tens cuidador. <laughs> què tenen aquestes balances fiscals que, no, que no podem veure ningú ara? Doncs el mateix passa. Una mica em temo que deu passar això. Que per què no podem votar? Que és que és tan clar que sortirà el que sortirà. Tan clar és... Tenim, tenim. no sé però però home si més no el dubte et queda perquè dius home, passa el mateix amb les balances fiscals perquè les amaguen si tan clares són i tant s'està invertint que hi ha una compensació s'estan complint els, les adicionals de l'Estatut, si s'està complint tot Quina necessitat de, de, de dir que no s'ensenyen, no? oi? Quan s'havien estat, s'estaven eh, amb uns criteris o amb uns altres, perquè tots sabem que quan fem una anàlisi econòmica o jurídica, repeteixo, no són matemàtiques i podem i, i és difícil de trobar comprovants que estem fent una... Però bé, bueno, hi, hi, hi ha uns acords entre aquelles persones, entre aquells tècnics, de dir, això ens sortirà bé si compleix A, B, C i D com els deia a l'iniciar la, la xerrada, eh? si hi ha uns cànons interpretatius que han de seguir per dir que una cosa és constitucional o no. No s'hi no el tot. No val tot. Bé, doncs dintre de que hi ha discrepàncies amb el tema de les balances fiscals, eh, es poden haver-hi, l'altra cosa ja dir, no, ara ja les, ara ja les amaguem, ara ja no les ensenyem. Què, què passa? Què ja està passant? I es veu el que passa, eh? aquesta promoció de no contempla famosa... jo ah, afectivament. Sí, sí, Contemplava ben poquetes coses, quan la veig estar mirant com a projecte realment deixava molt que desitjar. A nivell de dret comparat poden, fi, molt poquetes coses contemplava aquesta llei. I el dostoisme del govern nostre per contra tribunal, president hi ha una aparència, bueno, aparència. s'està en un estat democràtic s'està en un estat democràtic eh, i la comunitat internacional que és la, la xarxa que nosaltres si si, si, es vol una, si si es va cap a la independència és la xarxa que s'ha d'anar perquè no podem fer un salt al buit hem de tenir una comunitat internacional que accepti un nou estat en aquesta comunitat aquesta xarxa internacional doncs realment costa de teixir i, i estem en un estat democràtic de tall com, es, com, com són els altres segurament els britànics tenen un sentit de la democràcia bastant més ponderat i bastant més àmpli que el que es té a l'estat, una cultura democràtica diria jo que la Castena ha estat, que la Castena aquest estat. Perquè tan unitari, insisteixo, tan unitari és l'estat britànic com l'estat espanyol. I en l'estat brità, eïbrit a la Gran Bretanya se celebra una consulta amb un possible resultat de sessió i a l'estat espanyol es diu taxativament que és inconstitucional. Escoltin, inconstitucional no és. Diguem una altra cosa, però inconstitucional no és. El problema és polític, evidentment, no és un problema del dret, és que la, conclu... la conclusió, que hem de treure és que el dret no planteja problemes al camí de la El dret no els planteja, estem en un estat democràtic, i si fos així, el dret no ha de posar pal... no els ha de posar impediments. No els hi pot posar, no hi són. Si això és és així. Otra cosa, clar, és la, les institucions la, la voluntat política la, la composició del tribunal, la, aquesta, tribunal ah, clar, evidentment per de, de clar, evidentment de... bueno, militants del Partit Popular no seques, sense renunciar a no Carnet no? No, evidentment no? No, no, no, clar, això, bueno, això són coses que posen de manifest la manca, així, moltes vegades la manca de cultura democràtica d'aquest estat que no però bueno, també esgrimeixen ells que a Anglaterra no té, i com que no té Constitució. Sí, té Constitució. No té Constitució escrita, però Anglaterra i tant si sí té Constitució. Ah. La que no la té escrita, no la és, és, és, és, són estats que funcionen de manera diferent. Funciona amb no, el que se'n diu... Un, un, un, és un altre sistema. Eh? No és escrita, però però si hi ha Constitució, si sí, tant sí, hi ha Constitució. I es pot vulnerar no, no, aquesta sovint, Constitució. I molt sovint que, esclar, ja no... No hi ha I, és un, I és un estat, i, és una, i com a estat és, unit, és unitat, perquè els estats són unitat, per definició, tots. És que si no, no hi ha estat, si no hi ha unitat. I les constitucions tendeixen a preservar aquesta unitat, però al mateix temps reconeixen la democràcia i reconeixen que els ciutadans s'autodeterminen i que els ciutadans decideixen el seu futur com a ciutadans individuals i col·lectiu i això el que fa, és el que fa una constitució democràtica i conviu eh, en aquest principi d'unitat amb, amb el principi democràtic i conviu, conviu i conviu i conviu. I llavors per tant no, es, no, no es poden, no poden haver-hi declaracions unilaterals d'independència per això hem, hem de saber la voluntat dels ciutadans de Catalunya primer pas i segon pas negociar amb l'estat espanyol una sortida pactada si sí, realment hi ha una, una voluntat així però no hi ha voluntat és un tema polític és un tema, no és un tema jurídic el dret ha dit el que havia de dir ara és la voluntat política i la voluntat dels ciutadans de Catalunya però el poder judicial no està separat del poder polític eh? si sí, ho, sí, ho està, si més no formalment el que passa que clar si els polítics posen eh... els, els, els, els jutges del el constitucional no està separat bueno, ens trobem, clar. estem a... Mm... cada possible, a a a, a la vegada que hi ha un, una majoria a Espanya canvien jutges precisament per això no? en el Tribunal Constitucional en la resta de jutges de dels de jutges civils, sí. els jutges penals aquests no, aquests tenen un altre sistema de funcionament, el Tribunal Constitucional sí ha funcionat fins ara havia funcionat, era un tribunal que a més a més havia, havia estat molt positiu Uh, un tribunal que havia ensenyat, pensin vostès, que en l'estat espanyol no s'havia fet neteja a l'exèrcit i no s'havia fet neteja al poder judicial. Els militars els van enviar cap a casa, els jutges no, perquè no els podien quedar sense jutges. I la tasca que va haver de fer des de l'any 78 el Tribunal Constitucional en matèria de drets, per exemple, o en matèria d'estat autonòmic, però jo em refereixo matèria de drets va ser molt d'ensenyar a la resta de jutges, que eren jutges que venien tots formats en ple franquisme, que no sabien ni el que era una Constitució ni el que era un dret fonamental, el Tribunal Constitucional va fer una importantíssima tasca de doctrinal, d'anar dient això és la llibertat d'expressió, fins aquí arriba el dret a l'honor, els drets s'han doncs, d'interpretar eh, de la manera més favorable als ciutadans, etc. etc. Va fer una importantíssima tasca. En el moment en què els partits o... Oh, oh, oh, el eh, vostè ha dit. Ah, vostè ha dit. Ah, en, ah, en, ah. en el moment en què s'instrumentalitza políticament i no es creuen no creu les institucions... En el moment en què es deixa de creure en les institucions de l'Estat, en el moment en què es patrimonialitza un estat amb una figura, amb una persona o amb un partit, a partir d'aquell moment a partir d'aquell moment que hi ha propietaris d'un estat a partir d'aquell moment se, se, la, la democràcia no funciona i això està passant en l'estat espanyol mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé Molt bé, Molt bé. A vostè. A vostè.